Kommer tillbaka till kändispodden. Avsnitt fyra idag. Avsnitt 4. Du ställde denna frågan till mig förra gången ja. då ställde jag den till dig. Hur känns det? Jag svarar jag som dig. Hur det känns? <laughs> <laughs> Nej, men det känns jävligt bra faktiskt. Förra avsnittet var nog riktigt höjdare tror jag, som jag sa i andra avsnittet sa jag att nästa avsnitt kommer att bli en riktigt höjdare. Och det blev det. Nästan 1500 visningar. Ja, Vad är det, överlägset bäst? Ja, det, det är lätt eh, lyssnarnas favorit, verkar det som. Kan bero på att eh, det var en kvinna. Inte vi har, har nu fått många nya kvinnliga fans, tror jag. Queenfans. Queenfans. Queenfans. Queenarna har börjat visa sig i könsbånen. Ja, det tycker vi om. Ja, det tycker mer. vi om. Vi, vi vill ha mer kvinnor. Mer sånt. Men äh, som sagt så får ni gärna ge oss förslag på gäster. För vi börjar äh, ja, vi börjar få slut på gäster. Ja. Som sagt. Och det är ju vårt koncept liksom. Så det blir, det blir lite svårt att ha <laughs> kändispad utan kändisar liksom. Ja det blir knepigt. Ja det blir knep. Helgen har väl varit hyfsat händelserik? Det har hänt en del. Uh, har ju hängt. Jag har ju fått... Uh, vi har fått äran att hänga med korts hela helgen. Ja just det, ni spelade beerpong där ju. Ja just det. Beer. Var var ni någonstans? Vi var hos Max, Max Olsson var vi alltså. jag. Alltså jag har lite sådana trasiga minnen därifrån. för Jag, fick ju. jag, jag hamnade ju i lag med J.Persson. Och han, han dricker ju inte öl. Nej ja, just det. Och det är inte så jävla nytt att <laughs> komma Du fick allt då. Ja, ah, jag fick ju ta allt i uh, In princip i alla fall. Uh, så so, jag blev ju hyfsat laddad där ju. Och det blev... Uh, förlora finalen mot uh, David Kort, såklart. Uh, hybriset är på topp. Kan jag tänka mig. Om vi, när vi ska prata med Så lär jag ju han var duktigt laddad med hybris. Aha, uh, ja, jag vet. Jag kommer, jag kommer inte ihåg varför. Men jag vet i alla fall att vi börjar bråka. Vi börjar bråka? Ja, ja, jag vet inte. Det har... Vi började, vi började bråka. Vi käftade som fan i alla fall. Får vi fråga honom det sen? Mm. Nej, sen... Jag såg ju hos där sen. Stenis. Stenis, jag fick ju dricka för mycket. Fick du ta alla Jollas också då? Ja, ja Jolla hade lite sidor med sig som man hällde i norra där. Men ja. de ju slut snabbare än ölen. Ja. Jag hade ju ett helt flak med mig. Ja, lördag. Bovling med Sandbergs. Där jag gick segrande mot Sandberg. Max. Väldigt viktigt. Började uselt. Men sen uh, spelade upp mig och vann med 20 poäng ja. han Har han druckit öl då? Nej, ja ledes så smuttat hade han gjort. Men det var inte några mängder. Men dricker man inte öl i, i bovlinghallen? Jo, ja, Men det, är inte, det, det gick inte snabbt. Sen får man fokusera på annat. Men när man, det är bara en timme där man spelar. Jag blev alltså. bättre när jag har druckit öl. Och spelar bovling alltså. Ja, jo, ja, jag ju mer bättre och bättre ju längre det gick, så det får man väl säga. Eh, ja, sen hamnade vi på Speak. Eh, speak. Specket. Specket. Eh, ja, extremt iselt är det där. <laughs> ja, det, ja, det kan ju inte vara något tänkande. Nej, men alltså det, det kan ju liksom inte gå runt länge till, Speak easy. Nej. Ja, men det är eh. en sån tråkig, då, dålig lokal. det ja. är helt fel också. Men nej, inte så älgmultarna kommer dit så är det något fel för det. Ja, då kan du lägga ner ju. Ja. Nej, men det var hundra uh, pers kanske. Ja. Det var trevligt att få träffa Björn och... Uh, Knasjock, uh, Lenus, Polis. Mycket ja. trevligt att träffa dem. Det är jävligt kul att de dök upp ja, och stämningen. Ja, tänker man? Ja, sen var vi ju där och de sa runda och drakt leda. Sen... Uh, David han var ju fullast av alla men han ville på efterfest Så då blev ju Evald Du bjöd på efterfest Junior, Evald junior Alltså lill Evald inte... inte den riktiga Evald Nej inte den riktiga Nej. Uh... Får Davva berätta lite om efterfesten hos Evald Ja jag haffade Davva Gjorde han ja. det Blev det något här ja, uh, Vad fan var det mer Jo det är roligt, det är kul med att David han var så taggad när vi gick ut från, från Spikis. Jag bara åh fan efterförstå, så. Oh, hur ska du Sen somnade han i på bilen, vägen hem <laughs> i bilen. Classic. Classic Dabba. Vad har du åt i helgen då? Ja, jag var ju stenis igår. <laughs> jag slutade jobba där vid 12 på natten då. Sen satt vi och drack på jobbet. Då mm. blev det ju helt snört in på det här med gin och julmust Så det har ju, <laughs> ju blivit eh, kockarnas nya grej Eller i alla fall min nya grej Så jag dricker ju bara den Du dricker bara, bara gin och julmust Så det blir ju lite för många gin och julmust där Sen gick vi vidare det Park lane på avenyn Sen var vi där och jag tappade bort mitt bankkort Jag det. Ingen aning vad det jag Måste ha försvunnit någon gång När jag var i barven Där var du ett par gånger då förstår jag Ja, det blir ett par gånger. Man var under Red Bull Vodka. fick det bli. det hade ju julmus där. Jag frågade ändå om de hade julmus men hade inte det. Och sen var vi där till fem de stänger då. Det blir ett jävla bråk med att två tjejer i vårt gäng där. och fick man vara där och styra och ställa. och Jag kom väl hem vid sju någon gång. Och då, då ringer jag dig. Ja, då ringer mig av alla jävlar klockan sju på morgonen. Ja fy fan då var man inte glad på dig Står utanför 7 eleven Ja men jag är i alla fall snäll som svarar liksom. Ja det är sjukt att svara faktiskt Jag tyckte det är jävligt roligt när jag läste det imorgon Att du skete gå in på 7-11 Eftersom det var kvart i sju Som vi pratade ja. Och de öppnar sju Och vi pratade kanske tio minuter och, så, och så, <laughs> Även fast det bara är fem minuter kvar till öppning Så pallar de inte. Ja, var, jag vet inte vad jag skulle göra det egentligen. Vi hade redan ätit. Jag, det var nog mer att jag tyckte det var häftigt att de öppnade och kom hem. <laughs> så, så jag hängde på dörren. Aj, fan vilken sted är. Idag är jag i alla fall kändisen Korts Aspergren. Visst är han det? Som vi ska ringa upp och intervjua senare i programmet. Vem är David Korts Aspergren, ja, Vad fan var det jag hade här? David han är ju en sån här party kille. Prisse. Paratiprisse ut över det vanliga. <laughs> ja, det kan vara lugnt säga. Ja, alltså, han har ju minst sagt haft en galen slash händelserik eh, sommar 2014. Eh, jag vet inte vad han inte har gjort egentligen. Han har väl gjort det mesta. Jag, det står här, jag slår ut en på Twitter en gång. Partyprisen är typen som festar Fem dagar i veckan Men ändå alltid är lika taggad Och det är, tycker jag fan är kort Alltså jag, Han var ju med mig på På där och, åh, jag där Fan inte... att jag missade den resan alltså <skratt> Ja jo <skratt> Så du valde ju Ja skit, så han, eh, ja men alltså David Han, han kom eh, Han hade ett eget hotell där. Vi bodde inte på samma <skratt> hotell det låter, Han hade ett eget hotell Ja <skratt> <skratt> Ja, men han hade säkert tog över Ja, vi bodde inte på samma hotell. För han hade tagit den sista minuten. Så gick han ju till oss typ. Han kom typ och knackade på på förmiddagen. Så, satt, så låg vi och legade i sängarna. Vi pallade inte för vi var trötta efter festen. Sätt dansa i det och ta en bärs. Och sen eh, slår han upp ett paket sig, cig. säkert upp ett paket innan middag. För han för fan fyra paket om dagen. Men. Helt... Sjuk i huvudet var han alltså. Ja, Röga mm. davver, kung davver. Han var jävla allra Han gillade han inte i början att ni kallar han kung Davva, Eller vad var det? I Jag vet inte. Det var knullkung. Var det? <laughs> så, så var det inte... Ja just det, det, var det. Han gillade inte det i början. Men sen efterhand så tyckte han att det var lite mer passande. Uh, ja. det alltså David är ju den här. Han har ju blivit en riktig festare. Ja riktigt duktig. Jag vet inte vad han kan med alla som fästas. Om det är någon som lyssnar och vet att han kan göra något mer festa, så skriv gärna det för jag har fan ingen aning. Så. Jag har faktiskt inte haft nöjet att fästa med David så mycket. Nej du har bara förstört för honom. Förstört? Jag är svärfesten. Ja svärdfästen. Ja just det. Jag, jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite med David om svärfesten. Ja jo för man vill ju göra hans sen var... syn på det hela. Ja, precis. Ja, hans synvinkel. så jag kan vi på Det behövs ju. Ja, vad har du för syn på Dava egentligen? Du, jag vet inte, du har inte heller omgås med hans jättemycket. Nej, det jag, jag känner inte där. Jag kan inte säga att jag känner Dava jättebra. Jag Nej. känner ju Dava men han är kung Dava liksom. Ja, han är kung Dava. <laughs> jag kan inte minnas någon sån här fest eller så som... Vi har gjort något ihop Så alltså, vi var ju på en student var vi Ett återkommande tema här i kändisbord mm. Vi har alltså alla student <laughs> Eller så har vi gjort student. Ja. <laughs> ja, Axel hade ju ingen student Men vi gjorde studenten till ja. Kommer du ihåg någonting vara då? spring, <laughs> <laughs> då Just det, han körde i Gangnam Style Ja han körde ju det han körde men Han är ju fruktansvärt Leapside När han har sådana Wayfarer. Det var det på Linus Paulbring han kom på det va? Ja det var det nu tror Jag, alltså, jag det tror fan är... det var på min student Han kom på det Ja det är inte omöjligt Men så, ja, Psy blev han där Ja alltså han är ju duktigt lik honom Ja det är han faktiskt Helt Han har ju med om att du är på turné och sånt som Ja sagt. han var också Övertagd <laughs> Och han har lett kunnat han hade lätt kunnat vara med på någon video om man hade författat att det var där Förhoppningsvis va? kommer vi få ett bra festminne för ni ska ju upp här på nyår. Ja, det ska vi. Göteborg. Eh, ja, ja, det var ju faktiskt så att, att min kära kollega här Hans Martesson han jobbar ju <skratt> på eh, nyår och jag tänkte fan, inte ett nyår till som är slet för, för han jobbade jobbar för året föråt med. Så jag tänkte fan, nu ska jag fan dra upp något något gäng till Göteborg så han kan joina oss. Och Väst gjorde jag det. Så vi är guva gubbar allihopa. Som drar upp där. Vi är nio stycken som drar upp. Det. Är det är så jävla många. Ja, jag har nio. Vilka är det? Säg alla. Säkerligen inte skål. Det är jag. Vad eh, Joel Persson. Eh, David. Daniel Olsson Lindqvist. Fager. Loddan. Kära. Jeppe Adelsson. Oh, fan, pisa om jag missar någon. Det var ju rassebanon innan. Mm. Men det är vettig fan om man ska kolla den här nu. <laughs> alltså, men uh... ni har bokat allting är färdigt. På boket. Uh... Uh... Uh... Uh... Sa jag? Sa jag? Kullen, eller? Nej, sånt. Uh, cool. Nej, uh. kullen. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kullen. Ja. Där har du det goda gubbar-gänget. Vi är goda gubbar allihopa. Vi är goda gubbar riktigt, allihopa. Det att bli riktigt fint faktiskt. Ja, vi vi har inte när slutar du jobba. Jag står ju till ett på schemat, men jag tror jag kommer sluta tidigare, förhoppningsvis. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Så jag glider bara in där ju. Ja, det gör det. Frågan är var ni kommer att vara någonstans. Ja, men det är ju minsta problemet. Förra året var det ju samma skit Och då, då jobbade jag i Halmstad oh. jag, tog, jag satt mig i bilen på tolvslaget oh. Körde hem till dig oh. det. Sen blev Blir det, det bra. riktigt bra fest ja, ja. Jag tror jag är festen där <laughs> När jag kom, där blev det bra fest <laughs> <laughs> ja, <eller hur? laughs> Jo, men det ska vi göra Vi drar upp till dig Ja. Oh. Så det är trevligt. Så det hoppas vi att David han gör något skit. Och du, gick, eh, i den, du skapade en sån grupp nu när, ni, eh, skulle dra, när du skulle dra ihop det här gänget. Skapade du en grupp på Facebook va? En chattis där ja. ja. Och då, då skrev ju Dabba. Du, du, du gav något förslag eller så. Ja. Och, skrev, och då skrev vi bara Dabba. Jag är på allt. Det är fan Dabba i ett nöt han, han ska liksom inte vara med och... Alltså, Ordna allting han ska han skriva, jag är på på allt. så är alla andra ordare. Det. Ja, det är också så här vi hade ju kunnat bestämma vad som helst då. Och, och David, han hade varit med på det. Ja, precis. Han är på på allt. Ja, det är så jävla gött. Men det är ju Nimma-inställning. Ja, men han är ju blivit Nimma framförallt. Han blir ju också beer kung där i, i Magaluf Okay. Även inte beer kung beerpong kung om man gör något sånt så vet jag inte när man är. För det är jag vet inte hur vi lyckades egentligen för jag, jag tänker tänkte jag sätter mig och börja pilla lite för det kan vara rätt häftigt att ha med slow motion när man kastar typ så här och sätter den. Mm. Och då slänger den dumme fan bollen rätt i huvudet på vallaren. Klerr och så sitter det alltså det är så jävla video måste ni se. Det är så... Ja den ligger ute på kändispårens sida Men ja. var, alltså var det bestämt Att han skulle kasta på Ralle Eller han bara gjorde det så? Nej, nej alltså det, det var ju bara spontant Du ser ju själv Ralles reaktion Ja så alltså, han... han var inte alls beredd <laughs> alltså det, det är nej. så jävla sjukt Och nej. då nej. faktiskt helt magiskt Ja det är ju sjukaste kast jag har sett Ja alltså det, det är ju med det är Kung dabba, liksom Kung dabba, ja Han lösade Kung Davva <laughs> Jag slängde på huvudet här så sitter den nu. Jag kan tänka mig att det höjde stämningen rätt rejält. Ja, fruktansvärt. Men vi blev ju duktigt fulla. Vi var ju, det var den sämsta kvällen. För vi var för jävla slena. Alltså. Ja, vi i klockan åtta på kvällen. Stenar. Ja, så det jag var lite orutinerat. Men det var kul. Ja, men absolut. Absolut. Vad kan vi med säga om David? Ja, men David... Ja, du har ju berättat att han... Alltså han blir en helt annan människa när han är där nere. Han liksom svävar på moln. Ja, ju. Alltså, jag kan säga så här. Alltså Mageluf. Alltså när David kommer ner dit så är det liksom... Han slår om. Ja, nej men jag vill inte slår om. Jag, men, han är verkligen... Han är helt freds. Han är nostalgisk till allt liksom. Alltså det är, jag, jag kan tänka mig att David han hade kunnat leva där forever. Så han har gjort det. För det, alltså, det är en helt ny dabbar det är, det är liksom i han Han ska vara där. Det är bara så Det blir jag kung Dabba Ja men kung Dabba har ju liksom Han är Efter den här så har han lite tagit över för Det är ju liksom hans ställe Så nej men han är liksom Jag vet inte man ser liksom Bara på honom, han är alltid glad och, Nej alltså det han, han mår För jävla bra när han är nere Han kan vara hur bakfull som helst Man är han är och då är han, för han Ser på glad liksom men du får berätta när ni, när ni skulle hem När ni var på väg till flygplatsen Ja alltså det var han var ju där först som sagt med eh, Sitt grabbgäng då Med Ackibok Och Fager och, och Olsson Lindqvist Och Kullen och Ja hela fader rutan där Sen eh, under den tiden Då skickar, får han reda På att vi också ska dit Och det är jag, Max, Victor Pettersson Och Ralle eh, Och då skickar han hon, när han är nere i Mageluf, märker ehm, är det okej okay om jag hänger på er senare senare år och med till Mageluf. Mm. Jag vet bara men, vad det kan du väl göra. Och jag tänkte ja men då var bara att fylla. Igen. Men visst det stämde ju han ville hänga med så, då, <laughs> så blev det sista minuten för honom där. Och jag har en riktigt kalasvecka liksom och tänkte fan. Han hade liksom varit en vecka i Rom innan jag, så han måste ändå vara rätt så så trött borde och han hade alla hans kläder var för fabriken. Han började ju ta Viktor Pet Petterssons kläder. <laughs> för han hade ju inga rena kläder. Liksom. Jävligt oplanerat, liksom. Mm. Så lite så är han ju så här ofplanerat, så här bara kör. Eh, och ja, det kommer sista dagen. Vi ska hem, liksom, Sätter oss på bussen. Och eftersom David, han, vi hade vi inte bokat ihop, så alltså, fick han en senare buss. En timme senare skulle han ta den. Eh, ja, vi sitter liksom på väg till flygplatsen. Då ringer kunda. Till Max och, säger, och säger till honom att uh, uh, jag stannar på obestämd tid. <skratt> på obestämd tid, Ja, <skratt> ah, det är helt skit. Vi var Det är inte sant. Men samtidigt så blev man inte så rädd i För vi tänkte, det här är stanna. Man trodde ju först att det var ett skämt, typ. Alltså, men, han kan väl för fan inte stanna och skita i flyget och allt. Det här. Han hade ju känna en bartender Där där nere Och han hade tydligen erbjudit honom Att prova på Typ på vara batänder. Så uh, där var han Han tog ju det Så uh, ja han, han, han stannade liksom Tydligen så, så hade han uh, Skilsen ah. han, uh, han fick ju vara kvar där ju Det är så jävla kul men för, Inga så jag bara man, man, man hade ju för fan inte av honom Eller vad fan är. Man visste inte vad han gjorde, men helt plötsligt var han hemma då hade han ju för att gå hem för det var kräftskiva Det är ju jävligt roligt Han åkte hem för kräftis Ja att han kräftis Och, och, och han, så han flyger hem och sen, sen tyckte han att nä, nä, men jag var väl tillbaka igen så då drog Dabba tillbaka och eh, avslutande Säsongen där nere helt enkelt Det, det är vad man vill veta är ju egentligen Vad fan han har gjort där nere egentligen Det är sjukaste ja Det, är, det verkar som det är lite oklart är det, ja, Han har inte han är liksom inte haft någon fråga, fråga det en Nej. Man, man har inte sett om det riktigt heller Nej inga bilder Det var bara små, smått med bilder liksom. Det inte bara... Så, sen Det vill man ju verkligen Vad fan har du gjort där nere liksom. mm. Det måste ju vara en del sjuka grejer vi får fråga vilken gång som var roligast eller alltså när här. Vilken omgång mm, liksom. mm, precis Ja men det är det som är den stora frågan Vad han gjorde där egentligen, de ja. egentligen Och hur har han pallat Och kommer han göra det igen När han återvänder till Magget Maggette ja. Så där är vi ungefär Ja det var liksom min resa med Dabba Alltså en sjuk historia Från Dabba i morgon Och den veckan är ju när han vände liksom på det här med kung Dabba. Knullkungen. Och det här. När det vände och blev något bra istället. Det var ju. Jag vet inte. Vi hade varit ute var någon. Jag tror det var mitt i veckan. och Festats superlänge. Jag kommer, jag vet inte, jag kommer väl hem 6-7 någon gång. Och då vid åtta så ringer David. Till Max. Max och, och David han är ju han är typ helt. så, Vad ska jag göra typ så här. Och då säger han att. Att han måste ringa polisen. Och Max, varför? Vad är det som har hänt David? Jag måste ringa polisen. <skratt> mm. då, är det, då är det? En chef som han hade fått med sig hem som, som hade glömt kläder, skor, eh, kort, en pass kreditkort och allt liksom pass och skit. Och Max, vad är för fan då? Vi kan inte ringa polisen och så här. Så det är liksom så hon får liksom söka upp dig då så men David han bara och sov nu David. Och då så då blir det liksom att de avslutar samtalet Och de går på. Och Max vaknar på morgonen. vaknar vaknade vi på morgonen. Vet inte fan det kan inte vara sant. Det är ju skitsnack från David för han är ju mittade ju. Är I alla fall var, David är ju lite det får jag faktiskt erkänna Eh Tror fan så kommer han David svettig och där nu jättenervös på morgonen där till han ungefär redan klockan tio liksom. Ja, jag vet inte han kan inte sova någonting och ha med sig korten och, och då tar han upp då tar vi upp kortet Och ser ditt namn på det det står alltid namn på korten. Jag söker upp på Facebook. Då visade det sig att det är en modell han har fått med sig. hem Och där så vänder David att nu är jag fanken olycklig. Jävla vad höjde sig skölden han ja, på jag, det där. Ja, det fick jag fick han, då blev jag, alltså, att han gick runt och så log riktigt riktigt retligt och dansade runder så här. <laughs> då var alltså nervös länge sen. Nej, så var han liksom, är hon hittade ju honom Hon bodde ju på samma hotell såklart. Han skulle ju bara gå till receptionen och sagt här var jag med någon någon som glömde det så. Men det han var ju i sin tim där. Varför stressar han upp sig egentligen? Nej, då har vi det. Nej men där är liksom, där är historien och vi såg innan att han vände liksom på det här. Ja det var där ja. var vänpunkten. Ja. Så jävla gött mm. nu när vi börjar snacka om Göteborg. Mm. Så han alltså, sa åh jävla välkomna vad snygg då. <laughs> ja, men alltså det är liksom inget problem med Davids självtroende. Det kan vi inte säga. Jävla välkomna vad snygg då. Han vet det redan. Ja precis, han kommer köpa säkert en ny, helt ny kostym nu Ja det kommer jag. han kommer vara förberedd <skratt> Ja Så du, har du sett Staffans meddelande? Staffans meddelande, ja det var ju en goda nyhet då Ja angående min uh, idé där om att köra podden i ishallen Ja uh, Staffan, tyckte det var en bra idé Du kan ju börja med att säga vem är Staffan? Staffan Olsson, äh, ja, rådförande i Oryko han Och han mm. sa i alla fall att äh, han fixar hallen till oss Ja, precis Han fixar hela ishallen Så då är det liksom intresse? Ja, så nu, nu har vi liksom ett steg in mm. det är ett bra idé faktiskt Och det är inte vi som har frågat utan det är ju de som kommer till oss nu Mm, precis Jag tycker det låter bra liksom Jag tycker det låter väldigt nimmt framförallt Ja, sen vet jag inte hur man gör med det här med alkohollicenser Nej men uh, han får fixa det också. Ja han fixade det. Han fixat alkoholtillstånd som var så där. USB-isall. Nej men det hade varit roligt. Jo det hade varit jävligt. <laughs> alltså när vi, den, när vi mötte Glimma en gång. Vi uh, Så körde de ju släkt i isall. Och vi skulle få köra det. genom tältet. Det, var och det skulle vara fyra Ja skulle, det skulle vara fyra och och här. Och då, jag hade laddat så mycket för den här matchen och jag var så övertaggad. jag att ta av mig skridskorskydden. Så där jag, så när det är dags så kör jag in på isen. Jag sätter fart i full karriär genom det här tältet, men jag kommer en, en meter, sen trillar jag. I. Jag hade skridskorskydden på. Så detta hade ju varit mindre revansch. om jag hade springa in igen. Genom det här tältet och fjälväkeri och så här. I Ishallen. I Kännisbålet. Bara, ja. vad viktigt, allvarligt, för, dig. Lite för dig nu är det. Lite milstolpe för den var ju. Jag är min revansch i, i Ishallen. Den, den största revamp. Det är man ja. kan inte en film på. Vi får nästan att vi får fixa det eh, nu på den här julhocken. Ja, ja. hocken. <laughs> det är <laughs> Den 22 så ska det ju vara ett gäng i ishallen som ska köra lite julhockey. Ja, där får ni med gärna kolla, det är ju liksom sköna grabbar ja. som lirar hockeybock. Ja, så då hade det varit var kul om han hade fått lite såna här stor innovationer när han kom in. Mm. Det här med att du var hockeyspelare, jag kommer ihåg kallt Kalle han tyckte att du var loj när du körde runda. Du ville typ, vara så kul när du körde. <laughs> Det har jag fått höra från mina släktingar också Det är så att jag körde upp typ och vinkade till publiken <laughs> Du vet när, vi, när, vi, när man kör in på rinken Och värma upp lite innan matchen ja, ja. Då körde jag mest och vinkade så här stylade för, <laughs> för publiken Jag kallade det att du stylade så här. Tyckte det var, var töntigt liksom <laughs> Till typ så högfärdig när jag kör under det här ja, Jag showade ju, det var mycket Ja det har ju alltid varit min grej. Och... Ja, du är wow. Välkommen till kändispodden. David Knullkungen Korts. Ja, dampa, tack så mycket. Dappa, Ja, dappa. känns. Det? Ja, det är kul att vara med. Hur känns det att vara med i kändispodden? Ja, det har varit efterlängtat. Det känns ju jättebra. Jag förstår det. Ja. Det är jättekul med att, att vi, vi, hur heter det? Hör av oss kring tekniska problem. Och David skriver jag är helt förstörd. <laughs> ja vi, Jag, jag blev lite orolig där. Ju. Vi var på väg att lägga ner kändispolen ett tag sedan men Det jag har avslutat in ja, nu. det funkar inte annars. Men... Vi kan väl börja med att höra hur helgen var, David. Jo, den var tung. har varit tung Den Det var har varit jättetungt. ja, i fredag spelar vi B-pongen med Max Olsson eh, och jag vann ju tillsammans oh, med Teddan. Du börjar städa igen. Ole, jag städa igen, Olle. Ja. Olle Olle blev ju Olle blev ju förbrysad, säger jag. Ja, ni bråkar lite, där hörde jag hört. Ja, det blev lite chaffs säger Att jag satt ja. liksom fyra bollar i rad, och alla skådde ut med Ja, det är det det, det, det handlar om. Fyra ja. bollar. Ja, ja. Men jag tror inte på det. Nej, men det gjorde jag. Jag var fan vittnen med. Jag vill inte heller som när du fuskade upp den där ur. ur, ur, ur ja, men. Olle, nu dig. Alltså, ja, David, alltså, det låser upp reglerna. David låser upp eh, den. Det får man göra <laughs> ja. om, den, om den håller på att snurra. Men David, han gör den när den har landat. i glaset. Nej, och då nej. Så gör jag inte alls det. Så, så är det. man höll ju med David så, så får du det Ja, precis. De var ju hela skiten på det så det var det mm. Och det var ju även beer på en kung ner i mageluft, David. Hur ja det, det du, var vad gjorde gör här legendariska kastet <laughs> jag vet inte jag såg en möjlighet och jag tog den direkt ja. <laughs> jag stod ju hans panna och sen så bara tänkte jag, att jag... det är lite så om man säger så här, nu, nu ska jag väl lägga lite gilla, men det är lite så skillnad mellan de toppspelarna och de mediokra det är liksom att att han hittar tillfället och bara smäller ja, det förlirande det. det gäller sig tillfället liksom ja så där får man ju hylla där ja, Men Jag blev faktiskt lite imponerad av mig själv. Därför jag trodde det inte. Alltså... inte. Du, du insåg att det var en äh, b du, du blev en toppspelare när du satte det i <laughs> <laughs> kastet. På ett kast blev det ett kändes, en toppspelare. Ja, kändis över en natt. Men vilken gång det var roligast i magen nu för egentligen det Var det tre gånger? Tre vänder. Var det tre vänder eller var det fyra vändor? Jag tror det var tre vänder. Tre vänder. Ja, jag tror det och det är... Alltså jag vet inte, det här med magen är ju förra året. Mm. När jag var där med Kevin och Dan Olsson och Axel. Mm. Sen den resan har ju man varit förälskad istället det stället. Man vill ju vara där hela tiden kände jag. Man märker ju det på det med. Ja, Ola jag har sagt att du slår om. Och sen nu... Kommer ner där. Ja, ja, det är ungefär så. Går lite här på morgon. Mm, kan man så säga. Så... Det är väl kul att se det. Så du blir alltid glad. Liksom. <laughs> ja. Positivt positiv till det mesta. Ja, det kan man säga. Så det var väl då det började. Och sen så åkte jag ju med dem igen i år. Då. Och sen så mm. fick jag tillfälle att hänga med Olle och Max och de andra. Och då tror mm. jag det också ut. Ja, helt klart och Sen blev det ju lite kalablikt när de slog på hem. <laughs> det är så jävla. Alltså, jag, jag ringer, jag vet inte vad det är. Aj eller Max ringde Max ringde Men hur kom du vad hade du pratat med André? Ja, eller? alltså ja, han han skickade jag sa att jag skulle komma ner och säga hejdå ju. Men eh, när jag kom ner så var både han och, och de andra liksom, ja, "Du du ska inte åka hem idag." Men eh, och så blev han, det med, du med inte om jag, jag, att du drack så mycket då Ja, antagligen var det väl. <laughs> <laughs> ja, det måste det ju varit. Oh. Men oh. så så han sa till mig då att eh, att uh, han ville jag skulle stanna, och det gjorde jag. Med. Sen så stannade jag bara ytterligare en vecka där. Mm. Uh, sen var jag hemma uh, på kräftskiva här i Sverige. kräftis Ja, det är jävligt nymt. Sen åkte jag uh, Ja, efter fyra dagar tror jag det var. Så åkte jag tillbaka. Men, du, du måste ju liksom berätta. Vad är det sjukaste som hände? <laughs> De här gångerna. <laughs> alltså, det är väldigt svårt att säga. Det händer ju mycket, mycket sjukt hela tiden. Men det sjukaste För mig måste ju vara att eh, Glade Vikings Bartömning Man bara sina avslutningsfester liksom. så, så går alla dit Och så uppskammar Och så här, typ. och man blev ju Väldigt brusad På, den där, på det stället När vi dansade Och sjunger Och höll på Och sen så Stängde jag tre Och då skulle man vidare Och jag, jag var ju utklädd till Det var ju sex Så jag var ju utklädd till En clown Och då bestämde vi oss Efter detta Att vi skulle gå på En brittisk storklubb Som heter Panama Jacks Ett jävla alltså, Precis vid BCM Ett jättestort ställe Mm -hmm. uh, men där var det ingen som var utklädd så det var ju jag och Tre, um, fyra 400 britter uh, och jag var clown. Och jag, jag det låter jävligt dumt men den här kvällen kunde David K. att han şaffla. Uh, kunde han? Ja, han var kung på det det var han faktiskt. Det blev <laughs> Och det började blev så här att du kom fram folk och, och började liksom säga till de mig det tar kort så här. Och det var ju skitkul. Men sen jävla kom det kul. fler och fler och fler Och jag, jag gick ju lös på verkligen Med min clowndräkt och allting så Sen så ser jag att det kommer Den största jävla vatten Jag har sett någonsin alltså. Och går var fram mot mig Jag tänkte, ja fan det var ju kul längre länge det var. Nu åker jag ut Men då kommer han ju fram hur snällt som helst Och, säger att, och frågar mig för jag skulle vilja ha jobb här, <här>, <här> Och jag jag, jag, jag, jag, jag jag var ju Ja och jag var ju lite så här, liksom, va, vad pratar du om? Han bara, ja, som, som showdansare. <laughs> Jävla och jag, jag tackar dig. till detta jobbet att Så jag tycker att vi kommer dit dagen efter, jag gjorde det aldrig. Jag jobbade på tre år då. Men nej, de ville ju ha mig som, som dansare där på klubben Det var ju ganska kul faktiskt. Helt skitigt att du börjar dagen som knullkung och den som shufflekung, danskung och clownkung. Ja, alltså det var... Men då måste det var en du måste ju få ett hemsläpp den nu. Ja, det är mycket möjligt. <laughs> är det möjligt? Ja, det fanns en hel del för om man säger så. <laughs> Vi har berättat om den här modellen som gjorde att det blev... Har du utnämnt dig själv till kung Davva efter det? Ah, nej, vi inte alls det. <laughs> nej, det gjorde fan alls det. Nej, det gjorde han han. han Olle och de här men... de började prata... Nej, Olle, du tyst. Olle, de började prata och säga att jag var en dragon slayer hela tiden. <laughs> ja. Då blir jag ju lite lyssänsörig. Ja. Men efter denna kvällen, då, då, då gick det bättre. Nej, men det var väl lite så här att... Först, vi höll ju på med att det var Knullkung, Kung Davva, Dagensley och allt sånt här. Och du var aj på det från början. Men sen, sen efter den här händelsen så vände du och började tycka att det var gött. Att det, att det stämde ja, okay, liksom. Att det var Knullkung. Ja, så kan liksom. det nog faktiskt. Ja, Ja, ja. ja men du måste ju fan berätta den, den, den lite närmare. Hur fan träffade du henne liksom? Och varför ringde du Max och skulle ringa polisen på natten? Ja, det var så att jag Jag kom in Jag bodde ju inte på samma hotell som Olle De bodde i morgon när vi var där Så jag bodde på ett stort jäkla brittiskt hotell eller ja, Han hade ett, ett eget hotell ju Ja, ett eget hotell. ja ungefär och jag hade, Det var ett fint, fint hotell Så, här. så jag skrev in och lägger mig där Efter en hård natt ute liksom, och... Sen så beknackade jag på dörren Snackade du på dörren? Ja, och då är det ju en Svinfull, alltså svin Svinful tjej. Och jag är ju Och jag, började, jag förstod inte att hon var svenska. Så jag pratade ju engelska. Och, och allt sånt här liksom. och, då, och då började vi prata och allt sånt här. Och hon visste inte vad hon skulle vara liksom. Och vad hon skulle gå hem. Så jag... Ja. Du begärde in. in henne då liksom. På du begärde en, en sovplats. Ja. ja. Och så blev det ju. Sen, sen så efter det så, så glömmer hon ju sina skor handväska och kreditkort. Jag hittar ju inte henne sen. Hon är försvunnen alldeles. Det säger jag ju tema då ju ringa Max och säga att jag måste ha nummer till spanska polisen. <laughs> <laughs> alltså, det är så att Ja, vi vill redan leta vi upp henne på Facebook där och det, det visade sig hon en mm. modell och det var ju Det var där David vände. Ja, vände han. Ja, det var väl min. Man. Min spotlight. Om man Du vill inte säga siffra, eller? Det är ingen siffra. Siffra? Som du avslöjar på den. Liksom. Nej. Det är ingen siffra. Nej, det känns, det känns inte vad du. Du släpper inte siffran, nej. nej. Men, sig... men man, man träffar väldigt många trevliga människor. Mm. Vad kul. Det är, det är något du kunde tänka dig att göra igen, eller? Absolut. Kommer du att återvända nästa år? Jag kommer garanterat åka dit. Jag vet inte ännu om jag ska jobba där, men. Men jag har ju haft... Jag har haft en jävla sommar. Jag har haft skitkul. Har jag, haft, verkligen. Jag, jag ångrar inte en sekund att jag åkte dit. Jag ångrar inte. Du ångrar Så, liksom äh... att, du, att du ringer och säger Jag stannar. På obestämd tid. <laughs> nej, det har jag inte. Jag har haft, jag har haft jättekul verkligen. ja det, det ångrar jag, inte. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag kommer att åka tillbaka. Men jag kommer garanterat att besöka det igen. Det kommer jag mm. göra. Ja. ja, vi har ju faktiskt den här grejen... Som, det, typ, den enda Hannes varit med om och festat med dig Det är ju när han och Acker Var odrägliga i ja, ditt det hus var... Svärfesten. Du hade ju ett jävla slit Med dem, kommer jag ihåg Det var en jävla fest alltså ja, men... Jag hade ju för det första Axel och Hannes var ju Totalt efterblirna <laughs> ja, var... De tar ju ner mina Inte mina, och, alltså Svärden, vi har som prynade så tar de ju ner och börjar slå dem Och ta bilder Och Kevin Fager har, han är med på ett här också Och långsvärden tag och, och sen så går ju vattnet sönder där ute Och någon av elen Så, vi kan ha, ja. så det, det blev ju kaos hela festen Det var ju roligt Men det var inget bra minne av Hannes måste jag säga. Det Inte av heller Det blev ju kaos det, det blir för mycket för dig ja, ja. Vi kommer inte ihåg det. Kommer du ihåg att A Acker han säger typ att så här Det är mitt hus. Vad Vina regler. Ja det kommer jag ihåg. Det, typ att du fick bestämma ett skit fast det var ditt ja, hus. Ja det kommer jag ihåg. Men jag, jag skickar ut Acker sen när ju. Görde du? Jag slängde ut honom den festen. Han blev slängt. han ju. Han gick. av ett fan. Hållade på vägen. Och sen så. kom mig tillbaka upp här. Och det fick ju ut snacka med honom Och då sa jag förlåt. Så då fick han inte komma in igen. <laughs> Pli på honom. Ja. Jag har stängt ut Axel många gånger fattat huset. <laughs> Ändå säger han att det är hans hus. Ja. <laughs> det är inte kommer... hus. Ja. ja. Nyår. Mm. Nyår. Nyår, ja. här i vad kul. Ja, det är väldigt Fyfan. roligt att ni kommer upp och hälsar på, faktiskt. det är klart. Ja. ja, det ska bli riktigt skoigt, faktiskt. Ja. Jag har till och med kollat tåg redan. Ja, då. har det. Ja. men ja, var koll. du med och planerade detta också då vid den Jag vet inte hur vi kom fram. Det var inte du och ja, jag som var hos Max. ja gör som Max så vi inte att vi inte hade någon ja ringsans så För jag pratade med Jeppe innan att vi skulle ta ut Det var och, och, det var ju, ju. Det var ju så här att eh, det började med att hanelse alltså inte kunde. Mm. Och så började vi snacka eller så här på det typ av Att, att jag, jag skulle dra upp ett gäng där. Sen blev det ju 20-årsfesten hos Max. Då tror jag ju ett tag i det här i juli. Då började vi snacka om det. Sen eh, blev ja, det bara... så. Var det nu. Mm. Sen blev det så. Det är riktigt kul faktiskt. Sen eh, ja, det kommer Johannes. han är ju ledig den 30 på kvällen. Så vi kan ju hänga med han på kvällen. där. Ja, ja det är ju inte jag slutar. sluta. Ja, det är kul klockan 6. Nu ska vi ju ta en pubis. Ja, vi vi, kör. vi ska ju köra en. Ja, du får fan guida oss <laughs> runt, leder det där då? Ja, ja men det kan jag. Ja. Men vi vet ska, vet. ska ju ha en... Vi drar ju en tvådagars i Gebigen för nu. Och det ska bli ja. jävligt. Gutt. Ja, det ska bli kul. Framtidsplanen för David Kort, Hur ser det ut. Hur det ser ut just nu. Jag, jag letar ju jag, jag har ju precis börjat nya på skolan som vikarie. Mm. och jag vill ju hitta ett ett stabilt jobb. Du vill du hitta ett, vill du få en fast anställning eller? Ja, det vet jag inte. Det spelar ingen roll. Om om jag har en inkomst i månaden i alla fall. Du började tjäna ja. ihop lite pengar. Liksom. Ja. ja. Så, så att sen, du kan dra eh, tillbaka till mangelöft. Nej det vet jag inte. I så fall åker jag väl. Jag planerar väl att få åka lite längre båt. Båtar ett tag. Okej. Sen kommer jag bara plugga efter det. Ja. Du, du ser dig själv att börja plugga. Inom. Ja det kommer jag. Vad ja. kommer du pluggat då? Eh, kriminologi. Ja det går ju fastans. Ja alltså, fan. Jag tycker bara det är intressant. Vi ser se vad som händer sen. Det är väl lite av mina framtidsplaner nu i alla fall. Mm. Du är lite på att göra en, en... Olle och Hanna som vi Tack så hemskt Topp. mycket David då, för att vi ville... ja, Jag som ska tackas jättemycket. Ja. Läga Var... din tid på podden. På ja, tack så väldigt hemskt David. Alltid kul att ta en liten snackis ja. med kort. Ja, tack jag, så mycket. Har du gott David. Samma tre, Ja. Ja, hej. Hej, hej, bra avslut <laughs> där. Nej, men det var allt vi hade idag i kändispodden. Det var allt från oss och David Korts. David Kung David. Shufflekungen Shufflekungen, Korts Aspergren. Nu vet vi nu är det jävligt oklar framtid här i kändispodden. <laughs> Extremt oklar framtid är det. att det är oklart just nu. Det är väldigt tråkigt där faktiskt. Ja, grejen är att vi, ja. <laughs> Ja, Olle har letat och letat. <laughs> Eller Olle har. I alla fall ja. nere i byn. Ja, jag sparar ju inte rum. Okej, ja, det, det alla kände Men vi kan fan inte hitta fler. <laughs> <laughs> ut, vi hittar fyra stycken. Ja. <laughs> Nej, men vi, vi bestämmer oss för att ta lite jullov, tror jag. Mm. Och återkomma. Spåna, spåna ja, lite. Spåna lite vad vi vill göra med podden. Liksom. Och ni får gärna också komma med förslag. Och sen återkommer vi starkare än någonting. Ja, vi hoppas det. Ja. Nu vet vi inte om det, det kan vara. vi kommer upp på något imorgon kanske. Ja. Och, och då kör vi en podd liksom. Vi eh, håller oss upp, eller håller er uppsaterade. Ja, exakt. Vad fan har vi en kändis så alltså, vi kan liksom inte ha en kändispodd ja, ja. där vi intervjuar ingen. I så fall får vi fundera på om vi ska byta namn och byta koncept helt. Mm. Men vi kommer fortsätta, Det är garanterat. Ja, det Det kanske bara blir en helt annan form av podd. Ja, exakt. Men som sagt, kommer förslag så vi kan fortsätta podden. Subscriba! Ja. Och tack återigen för alla fina ord vi får. Ja, det är fantastiskt. Det är ju inte det alls. Men man kan ju gå vara som helst i Osborg och träffa honom. <laughs> och, och få lite så här, goa... Ja god respons liksom, mm. det är jävligt kul Det här nu liksom att eh, eh, Mossan och Fassans kompisar hade lyssnat på det och tyckte att vi var helt galna <laughs> så, alltså. så det, ja, det är kul ja. tack för att ni lyssnade tack för att ni tack så väldigt hemskt mm. så uh, hörs vi det gör vi ja, ha, det ha, det, ha det fint, pus.